34. fejezet Viktor Westlake megpróbált sokáig aludni szombat reggel, de a második telefon után kikelt az ágyból, kávét főzött, és éppen azon tűnődött, hogy még szunyókálhatna egy kicsit a pamlagon, amikor is befutott a harmadik hívás, és elűzött minden álmosságot. Fox nevű asszisztense hívta, jelenleg ő foglalkozott a Benister Baldwin aktával, és arra várt, hogy legyen végre valami dolga. Az elmúlt két hétben ugyanis az égvilágon semmi sem történt. A vámügyi és határvédelmi hivataltól kaptunk értesítést, mondta Fox. Boldvin tegnap délután elutazott Ronokból egy magárepülőn Jamaikába. Magárepülőn? Ismételte Westlake, és a 150 ezer dolláros nyomravezetői díjra gondolt, illetve arra, Mennyi idő alatt fogy el, ha Baldwin így költi a pénzt? Vesztlék elgondolkodott egy pillanatra. Vajon mit csinált Ronókban? Fura. Igen, uram. Néhány hete is Jamaikába repült, nem? Az volt az első külföldi útja, ugye? Igen, uram. Miami-ból elrepült Montego bay eltöltött ott néhány napot, aztán Antiguára ment. Úgy látszik, szereti a szigeteket jegyezte meg vesztlék, miközben töltött magának még kávét. Egyedül van. Nem, uram, egy Netanyel Kulé nevű férfival utazik. Legalábbis ez a név szerepel az útlevélben, de a leghatározottabban úgy tűnik, hogy az útlevele hamis. Westlék visszatette a pultra a bögre kávét, amiből egy kortyot sem hívott, és járkálni kezdett a konyhában. A fickó hamis útlevéllel utazott el az országból. Igen, uram! De ne felejtse el, hogy repülőgépen és a vámügyi és határvédelmi hivatal munkatársai valójában nem vizsgálták meg az útlevelét. A csártercék csak elküldte az okmány másolatát, a hivatalban megellenőrizték, hogy az illető nem szerepele a repülőre fel nem engedhető személyek listáján. Ez a rutin eljárás. Majd emlékeztessen, hogy ezen változtatnunk kell. Igen, uram! Azt tehát a kérdés fogsz, hogy mire készül Baldwin, miért utazik magá repülőn, és miért egy olyan férfival, aki hamis útlevelet használ. Válaszolni tud ezekre a kérdésekre? Méghozzá minél hamarabb. A drogok elleni háborúban nem csak a rendőrök és a kábítószerkereskedők között zajlanak a csaták. A jamaikai rendőrök csak úgy, mint a karib térség számos más rendőrségének munkatársai, nem veszik valami jó néven az amerikai ügynökségek erőszakoskodását. Munkához látok, mondta Fox, de szombat van itt is, meg ott is. Hétfőn kora reggel legyen az irodámban, és akkor szeretnék hallani valamit. Igen, uram. Neten Kuli egy kicsi ablaktalan szobában ébredt. Sötét volt, csak a digitális monitor vörös fénye világította közelében lévő asztalon. Amin feküdt, Kórházi ágynak tűnt, keskeny volt és rács vette körbe. Felnézett, folyadékkal teli tasakokat látott, aztán követte a belőle kivezető csövet egészen a készfejéig, ahol eltűnt a fehér kötés alatt. Jól van, kórházban vagyok. A szája rettenetesen kiszáradt, és a megpróbált gondolkozni, égtelenül fájni kezdett a feje. Lepillantott és látta, hogy a Nike kifutó még mindig a lábán van. Azzal nem foglalkoztak, hogy betakarják, pizsamát húzzanak rá, bárkik legyenek is azok, akik idehozták. Amint behúnyta a szemét, lassan kezdett felszállni a köd. Emlékezett a tekilára, a rengeteg sörre, eszébe jutott, milyen vadul döntötték magukba az italt Reed baldwin -nal. Arra is emlékezett, hogy pénteken már délután is poharazgatott a kocsmájában, mielőtt elindult volna a repülőtérre, aztán meg Miami-ba. Legalább tíz sört és tíz pohárka tekilát ívott. Micsoda barom! Aztán filmszakadás volt, és most éppen infúziót kap. Fel akart állni, hogy mozogjon kicsit, de a feje üvöltve tiltakozott, és a szeméből, mintha vér csordogált volna. Meg sem monta mondta magában. Hangok hallatszottak az ajtó felől, világos lett. Ódivatú, fehér öltözetet viselő, nagyon sötétbőrű, magas ápolónő lépett be. Jól van, Mr. Cooley, szólt minden bevezetés nélkül. Ideje menni? Eljöttek magáért, hogy elvigyék. Angolú beszél, de nagyon fura akcentussal. Neten már éppen azt akarta kérdezni, hol vagyok, amikor három egyenruhás rendőr masírozott be az ápolónő mögött, és úgy tűnt, mindjárt hozzá hogy kékre-zöldre verjék. Mindhárman feketék voltak, nagyon feketék. Mi ez az egész? Sikerült ne tennek kinyögnie, miközben felült. Az ápolónő eltávolította az infúziós tasakot, kiment a szobából és keményen becsapta maga után az ajtót. Az egyik idősebb rendőr előre és előhúzott egy jelvényt. Frémont százados, jamaikai rendőrség. Mondta, ahogy a filmekben szokás. Hol vagyok? kérdezte Neten. Frémont mosolygotta, hogy a mögötte álló két rendőr is. Nem tudja, hol van? Hol vagyok? Jamaikán, Montego Bay-ben. Egyelőre kórházban, de hamarosan a városi börtönben. Hogy kerültem Jamaikára? hangzott Neten újabb kérdése. Magárepülőn, ráadásul egy nagyon szép magárepülőn. De most Miami-ban kéne lennem. Szúsz, Itt valami tévedés történt, nem értik? Ez vicc vagy micsoda? Úgy látja, hogy viccelődünk, Mr. Cooley. Neten megállapította magában, hogy ezek az emberek furán ejtik a nevét. Miért próbált meg hamis útlevéllel belépni az országba, Mr. Cooley? Neten a hátsó zsebe felé nyúlt, és rájött, hogy nincs meg a pénztárcája. Hol van a pénztárcám? kérdezte. Nálunk van, ahogy minden más is. Neten a halántékát dörzsölte, és hány ingerrel küzdködött. Jamaika! Mi a francot keresek én Jamaikán? Nekünk is hasonló kérdéseink vannak, Mr. Kúli. Útlevél? Miféle útlevél? Nekem sohasem volt útlevelem. Majd később megmutatom. A jamaikai törvények megsértését jelenti, ha valaki hamis útlevéllel próbál meg belépni az országba, Mr. Kúli. Ám jelen körülmények között önnek ennél jóval súlyosabb gondjai is vannak. Hol van Reed? Parancsol. Reed Baldwin, a fickó, aki idehozott. Keressék meg Reidet, majd ő mindent elmagyaráz. Nem ismerem ezt a Reed baldwin -t. Meg kell találniuk, érti? Fekete pasas, mint maguk, és ő mindent meg tud magyarázni. Tegnap este hét körül jöttünk el Ronókból, azt hiszem túl sokat ittunk miami mentünk Seuss beach ahol az ő dokumentumfilmjén kellene dolgoznunk. A bátyámról szól Jeanről. Tudják? Na mindegy, a lényeg az, hogy itt valami hatalmas tévedés történt. Miami-ban kéne lennünk. Fremont lassan megfordult, és két kollégájára nézett. Pillantásukból egyértelműen kitetszett, hogy azt gondolják, egy zagyvaságokat beszélő gyengelméjű bűnözővel van dolguk. Börtön? Azt mondta, hogy börtön? A következő állomás a barátom. Neten a gyomrához kapott, a szája megtelt hányadékkal. Frémont gyorsan odaadott neki egy papírkosarat, majd hátra lépett, hogy fedezékbe húzódjon. Neten kiadott magából mindent. Öklendezett, zihált és átkózódott öt percen keresztül, miközben a három rendőr vagy a csizmája órát vagy a mennyezetet bámulta. Neten végül feltápászkodott, és letette a papírkosarat a földre. Megtörülte a száját egy papírzsebkendővel, amit az asztalról vett fel, aztán ivott egy korty vizet. Kérem, mondják el nekem, mi folyik itt? – szólalt meg reszelős hangon. – Le van tartóztatva, Mr. Cooley – közölte vele Frémont. Törvénysértést követett el, tiltott anyagot hozott be az országba, és lőfegyvert birtokol. Miért gondolta, hogy átlépheti a mai a határát négy kiló tiszta kokainnal és egy kézi fegyverrel? Neten szájtátva bámult a férfira. Egy szót sem tudott kinyögni. bungy a homlokát ráncolta, könyörgő pillantással nézett a rendőrökre, aztán megint megpróbált beszélni. Nem sikerült. Végül csak egyetlen erőtlen szó hagyta el a száját. – Micsoda? – Ne játssz a hülyét, Mr. Cooley! Hová akart menni? Valamelyik híres üdülőhelyünkre talán, egy hét drog és szex, személyes fogyasztásra szánt az egészet, vagy úgy tervezte, hogy elad belőle más gazdag amerikaiaknak? Ez csak vicc, ugye? Hol van, Rid? Na jól van, jót nevettünk, most vigyenek ki innen. Fremont széles derék szíjához nyúlt, és lecsatolt róla egy bilincset. Forduljon meg, uram, tegye a háta mögé a kezét. Neten váratlanul kiabálni kezdett. Reed, tudom, hogy itt vagy valahol. Hagyd a röhögést, te sekvfej, gyere elő, és mondd meg ezeknek a bócoknak, hogy elég már. Forduljon meg, uram, ismételte Frémont, de Neten nem engedelmeskedett, hanem még hangosabban kiabált. Reed, ezért megkapod a magadét, állati jó vicc, hallom, hogy röhögsz. A másik két rendőr előre lépett, az egyikük a bal, a másikuk a jobb karját ragadta meg. Neten bölcsen belátta, hogy nincs értelme ellenállni. Miután a csuklóján kattant a bilincs, kivezették a szobából, majd végig a folyosón. Neten vadul forgatta a fejét, rídet kereste, vagy bárki mást, aki a segítségére lehetne. Nyitott ajtajú kicsi szobák mellett mentek el, amelyekben két vagy három ágy állt úgy, hogy szinte egymáshoz értek. Eszméletlen betegek mellett haladtak el, akik a falhoz tolt hordágyakon feküdtek, korlapokra irogató nővérkék, és tévét néző ápolók mellett. Mindenki fekete, állapította meg magában Neten. Tényleg jamaikám vagyok. Legyalogoltak a lépcsőn, és az egyik kiáraton kijutottak az épületből. Amikor kilépett a párás levegőbe, és a ragyogó napsütésbe, Neten tudta, hogy idegen földön, ellenséges területen van. Taxi viszi vissza Vanessa-t a repülőtérre, ahol majd felszáll a 9.40-es Atlantai járatra. Este 10 perccel hét előtt kell megérkeznie Redfordba, és bejelentkezik egy szállodába. Néhány napig nem találkozunk. Én is taxiba ülök, Montagó Bay belvárosába megyek. Ellentétben a fővárossal, Kingstonnal, amely 300 éves, Montego Bay újváros, benne frissen épült szállodák, motelek apartmaházak a turistáknak, üzletsorok az óceán és a lakónegyed közötti területen. Nincs főutca, központi tér a belvárosban, vagy méltóság teljesen magasodó bírósági épület. A kormányzati épületek szétszórva mindenfelé, ahogy a cégek irodaházai is. Sofőröm elvisz Mr. Rathford Whitley ronókba, Onnan megy autóval az ügyvédi irodájába. Kifizetem a tarifát, Sietős léptekkel felgyalogolok a lépcsőn a fordulóig, ahonnan az ügyvédek különálló kisebb irodái nyílnak. Mr. Wheatley elmondja a telefonban, hogy ritkán szokott szombatonként dolgozni, de a kedvemért kivételt tesz. A szakmai telefonkönyvben talált hirdetésében az áll, hogy 30 éve tevékenykedik védőügyvédként büntetőjogi ügyekben. Amikor kezet rázunk, látom rajta kellemes meglepetésként éri, hogy az én bőröm is fekete. Valószínűleg arra számított, hogy olyan vagyok, mint majd az összes amerikai turista, vagyis fehér. Helyet foglalunk a szerény irodájában, és váltunk néhány szót, ahogy ilyenkor szokás, aztán a tárgyra térek. Többé-kevésbé az ügyvéd azt javasolja, hogy hagyjuk a formaságokat. Szólítsuk egymást a keresztnevünkön. Úgyhogy mostantól én Reed vagyok, ő meg Rashford. Gyorsan előadom a történetemet, Filmes vagyok, a jelenlegi projektünkben szerepet kapott egy bizonyos Neten kúli, és így tovább. De hamarosan rátérek arra, hogy eljöttünk Netennel néhány napra a jamaikára kicsit kikapcsolódni. A fickó kegyetlenül berúgott a repülőgépen, teljesen kiütötte magát, annyira, hogy amikor megérkeztünk, mentőautó várt rá. Nem tudom pontosan mi a helyzet, de azt hiszem drogot próbált megbecsempészni az országba, és fegyver is volt nála. A nagy felfordulásban sikerült lelépnem, közlöm resfordal, hogy szeretném felfogadni két céllal. Először is azért, és ez a legfontosabb, hogy képviseljen engem, és védjen meg mindattól a kellemetlenségtől, amely esetleg vár rám. Másodszor pedig intézzen el néhány telefont, és a befolyását latba vetve tudja meg, mi van netennel, mivel vádolják. Azt is kérem tőle, hogy látogassa meg netent a börtönben, és nyugtassa meg, hogy megteszek mindent, amit csak lehet a szabadon érdekében. Természetesen. feleli Resford. Megállapodunk az ügyvédi díjban, készpénzben fizetek neki. Rögtön a telefonért nyúl, a határőrségnél, illetve a rendőrségen dolgozó kapcsolatait hívja. Nem tudom megítélni, hogy színjátékot rendeze a kedvemért, de kétségtelenül úgy tűnik, hogy sok embert ismer. Egy óra eltelte után felállok és kisétálok az utcára, hogy igyak egy üdítőt. Amikor visszamegyek az irodába, Resford még mindig telefonál, közben lázasan jegyzetel. Az előtérben zajosan forgó mennyezeti ventilátor alatt átlapozok egy magazint, aztán megjelenik Resford, és félfenékkel ráül a titkárnője íróasztalára. Nagy bajban van a barátja. Tudatja velem. Először is hamis útlevéllel próbált meg belépni az országba. Nem mondod, Res. Feszültem, figyelek. Tudott erről? Kérdezi. Természetesen nem. Felelem. Felteszem, Resford még sosem bérelt épülőt és nem ismeri az ilyenkor szokásos eljárást. De ami még ennél is súlyosabb, folytatja, az az, hogy négy kiló kokaint és egy kézi fegyvert akart becsempészni a határon. Négy kiló kokain? Ismétlem, és próbálom eljátszani, hogy rettenetesen meg vagyok döbbenve. A sportáskájában, két elsősegélyes tasakban találták meg a port, egy kis pisztolyjal együtt. Micsoda idióta! Hitetlenkedve csóválom a fejemet. Azt említette, hogy majd szeretne kábítószert venni, ha itt lesz, de arról nem beszélt, hogy megpróbálja becsempészni az anyagot. Mennyire ismeri azt az úriembert? kérdi ford. Egy hetet találkoztam vele először. Nem mondhatnám, hogy közeli barátok vagyunk. Azt tudom, hogy odahaza már összetűzésbe került a törvényjel, kábítószeres ügyek miatt, de arról fogalmam sem volt, hogy ekkora őrült. Hát az. A következő húsz évet valószínűleg majd valamelyik kiváló börtönünkben tölti. Húsz évet? Öt a kokainért, tizenöt a fegyverért. Ez botrányos. Tennie kell valami, tresford. Korlátozottak a lehetőségeink, de végzem a munkámat. Na és mi a helyzet velem? Nem vagyok bajban. Amikor megérkeztünk, ellenőrizték a csomagjaimat, mindent rendben találtak. Nem vagyok bűntárs vagy bűnsegíd ugye? Jelen pillanatban nem, de azt tanácsolom, hogy a lehető leghamarabb utazzon el. Addig nem mehetek el, amíg nem beszéltem Netennel. Segítenem kell neki. Megérti, nem? Nem nagyon tud mit tenni, Reed. Megtalálták a kokaint meg a fegyvert a táskájában. Járkálni kezdek a parányi helyiségben. Rettenetesen aggódom, mélyen elmerülök a gondolataimban. Resford figyel egy ideig, majd azt mondja. Valószínűleg megengedik, hogy beszéljek Mr. Coolival. Ismerem a srácokat a börtönben, állandóan találkozom velük. A megfelelő ügyvédet fogadta fel Reed de mint már mondtam, nem sokat tudok tenni. Milyen gyakori ez, hogy amerikai turistánál kábítószer találnak a határon? Nagyon gyakori, feleli némi gondolkodás után. De ez más ügy. Általában kifelé menet kapják el az amerikaiakat, nem befelé. Ez igencsak szokatlannak számít, de nem a kábítószerrel összefüggő a döntő. A drogok kérdésében elnézőbbek vagyunk, a fegyverek ügyében viszont kíméletlenek. Nagyon szigorú törvényeink vannak, különösképpen azok szigorúak, amelyek a kézi fegyverekre vonatkoznak. Mi a csudát képzelt ez a fiú? Nem tudom. Bemegyek hozzá és beszélek vele. Nekem is beszélnem kell vele, Resford. Oldja meg valahogy, intézzel a barátaival a börtönben. Lehet, hogy szükség lesz egy kis pénzre. Mennyire? Resford megvonja a vállát. Nem sokra. 20 amerikai dollárra. Rendben. Utána nézek, mit tudok tenni.